Əhli əsirləri Yezidin məclisində. İmam Hüseyin ə.s. əhli beytini əli qolu bağlı halda Yezidin məclisinə gətirdilər. İmam Zeynal Abidin ə.s. Yezidə dedi, Ey Yezid, səni Allaha and verirəm, de görüm, əgər Rəsulullah bizi bu halda görsə, ona nə cavab verərsən? Yezid əmr etdi ki, Əhləbeyt əsirlərinin əl qollarına asınlar. Sonra Məhsen Əli salamın müqəddəs başını Yezidin qarşısında qoydular. Əsir qadınlara isə o məl onun arxasında yer verdilər. Əki İmamın müqəddəs başını görməsinlər. İmam Zeynalabidin Əli salam bu səhnəni müşahidə edirdi. Birdən Zeynab salamullah qardaşının kəsi başını gördü. O, qəmli və ürək yandırıcı səslə dedi, Ey Hüseyn! Ey Allahın Rəsulunun istəyli övladı! Ey Məkkə və Minanın oğlu! Ey Fatimə-i Zəhranın oğlu! Ey Mustafa'nın qızının oğlu! Ravi deyir, Zeynəb bu sözləri ilə məclistə olanları ağlat. Yezid, Allah ona lənət eləsin. Sakit oturmuşdu. Bu vaxt Yezidin evində bəni Haşim tayfasından olan bir qadın İmam Hüseyin əleyhissalam üçün rövzə oxuyub uca səslə dedi. Onun səsini eşidənlərin hamısı ağladı. Sonra Yezid çubuqla İmam Hüseyin əleyhissalamın mübarək dodaqlarına, işlərinə vurmağa başladı. Bunu görən Əbu Bərz Əsləmi dedi. Va ay olsun sənin halına, ey Yezid! Sən Fatimənin oğlu Hüseynin dişlərinə mi çubuqla vurursan? Mən özüm gördüm ki, Allahın Peyğəmbəri İmam Hüseyn ə.s. və İmam Həsən ə.s. qabaq dişlərini öpür və buyururdu. Sizin hər ikiniz behiş cəbanlarının ağalarısınız. Allah taala sizi öldürənləri öldürsün və onlara lənət eləsin. Yezid bu sözləri eşidib qəzəbləndi, əmr etdi ki, Əbu Bərz Əsləmini sürüyə-sürüyə məclistən çıxatsınlar. Sonra Yezid, İbni Zəbərinin şəyirindən bir neçə beyt söylədi. Ey Kaş, Bədir müharibəsində öldürülən tayfa başçılarımız burada olardı və görərdilər ki, Əzrəç tayfası bizim qılıncılarımız qarşısında necə nalə çəkirlər. Də ki, onlar bu səhnəni görərək şadlanıb deyirdilər, Ey Yezid, çox sağ ol, biz bən Haşim tayfasının böyüklərini öldürdük. Bədr müharibəsində ölən ata-babalarımızın intiqamını aldıq. Əgər Əhmədin övladlarından onların intiqamını almasam, Xəndəfin oğlu deyiləm.